Від статті 8 ї аж до 13 йшлося про посадження і прогодування військової старшини, полковників, суддів, писарів, осавулів, обслуги арматної, що звідси знаходиться на послугах військових і на хліб орати не можуть. І так прикладово для писаря генерального домагалося тисячу золотих, для суддів військових по триста, для обозного – чотириста та ще по млину для кожного, а як можна буде, то і більше, так як і для полковників і осавулів. Також у статті 21 нагадувано, що війську Запорозькому завжди плачено і пропоновано, аби полковники отримували по 100 єфимків, осавули полкові по 200 злотих польських, сотники по 100 Шеренгові козаки по 30. Стаття 13 і 17 застерігали, щоб ні в чим не були порушені права з віків, надані від князів і королів як людям духовним, так і світським. Чи не найістотнішою для суверенності України і найвищим свідченням того, що Хмельницький не мав наміру зрезигнувати вибореного великою кров'ю права на незалежність політичну, була стаття 14 «Послів, що звіку до війська Запорозького з чужих земель приходять, аби панові гетьману і війську Запорозькому вільно було приймати таких, що з доброю справою. Нехай то не було б гнів його царському величеству, а коли б щось було проти його царського величества, то гетьмане військо повинні його царське величество сповіщати». Слідом за нею йшла стаття 15, довкола якої, як і довкола 14, незабаром спалахнуть у посольському приказі найзапекліші суперечки між козачками, ніцарськими боярами та дяками. А в статті йшлося про податки цареві з козацької землі. Зарудний тетері мали просити царя наперед усталити загальний розмір такого податку, коли ж такої згоди не буде, тоді добуватися, щоб не присилано ніяких воєвод для збирання данини, а призначати того тутешніх гідних людей. А в інших статтях йшлося про справи військові. Щоб уникнути приходу на Україну царського війська, гетьман радив цареві йти на короля польського під Смоленськ хана Кримського до пори не чіпати, коли ж і виступати проти нього, то не через українські землі, а від Казані й Астрахані з помічю козаків донських». Малослівна 18 стаття стосувалася справи найдрозливішої. Про митрополита в часі розмов мають згадати посли наші те, що їм усно вилили. Хмельницький хоч і називав патріарха Никона «наш зверхнейший пастер», Гаразд віддав яка-то велика загроза незалежності України віддати Київську митрополію під зверхність патріарха Московського. Одвіку митрополія Київська перебувала під благословінням селенського патріарха Костянтинопольського. Було це освячено і оправдано мучениками, угодниками і чудотворцями, і хто змінив би це у звичайні, взяв би на душу свою гріх «неспокутні». Сказано, бо «Придавай м'я тебе, болий грех, пані Сьод. Навіть через 12 літ після Переяслава єгумени монастирів київських і віддані Москві єпископ Мстиславський Мефодій казали, що ліпше їм смерть прийняти, ніж бути в них московському митрополиту, і ліпше в вогні адовім горіти, ніж лівпасти в підданство патріарху московському. Митрополит Косов другого дня побуту Бутурліна в Києві виказав своє народження великому государеві. Чорнобильський потопоп в листі до своїх милостивих панів повідомляв, що був у Києві в час урочистого в'їзду туди посольства Бутурліна і бачив з якою невимовною скрухою Прийняли митрополит і все духовенство послів, нарешті запевнив, що в Чорнобилі багато плачу було, коли гнали міщан до присяги цареві і що сам він не поїхав з Чорнобиля тільки тому, що не мав на чому вивести своїх дітей. Відав Хмельницький ще й те, який поголос іде про патріарха Никона серед чорного духовенства. Вселенський патріарх – султанський неволі, тихий, смирний і праведний в служінні Богові, а патріарх московський Никон – в гордощах незмірних іменується, як і цар, сам великим государем, людей до себе не підпускає. Возлюбив стояти високо, їздити широко, будує свої монастирі, замовляє в греків ікони дорогоцінні, волів зібрати з усіх церков кони і півтисячи розіслав по своїх вочинах. Сама тільки шапка патріархова вийшла в 6 тисяч рублів, а його